Capitolul 81 La începutul semestrului de iarnă, Filip căpătă un post de extern la un dispensar. Erau trei medici secundari care veneau cu schimbul de câteva ori pe săptămână să se ocupe de pacienți și Filip se înscrise la doctorul Tyrell, care se bucura de multă simpatie în rândul studenților, așa că aceștia se băteau să lucreze cu el. Era un bărbat înalt și subțirel, de vreo 35 de ani, cu un cap foarte mic, cu părul roșu tuns scurt și cu ochii albaștri bulbucați. Obrajii erau stacojii. Vorbea frumos cu un glas plăcut. Era mare amator de glume ușoare și se purta agreabil cu toată lumea. Era un om de succes, avea o clientelă imensă și perspectiva de a fi ridicat la rangul de cavaler. Din obișnuința relațiilor cu studenții și cu săracii, căpătase un aer protector, iar practica îndelungată în tratarea bolnavilor îi dădea condescendența jovială a omului sănătos, care pentru unii doctor devine un fel de deformație profesională. Îi făcea pe pacienți să se simtă ca niște elevi în fața unui profesor bonom. om. Boala nu era decât o mică poznă absurdă care putea doar să te amuze și nici de cum să te supere. Studenților li se cerea să vină zilnic la dispensar să vadă bolnavii și să obțină de la ei cât mai multe din datele necesare anamnezei. Dar în zilele în care făceau de serviciu, îndatoririle lor erau ceva mai precise. Pe vremea aceea, dispensarul spitalului Sfântul Luca avea trei camere care comunicau între ele și o sală de așteptare imensă și întunecoasă cu stâlpi masivi și bănci lungi de lemn. Aici așteptau pacienții după ce căpătau la prânz bonuri de consultații, ținând în mână sticle și borcănașe pentru ali fii și stăteau în șiruri lungi, unii murdari și zdrențăroși, Alții îmbrăcați destul de decent, așezați în întunecimea acelei camere, bărbați și femei de toate vârstele și chiar și copii, alcătuiau un tablou straniu, deprimant. Îți aminteau de gravurile amare ale lui Domie. Toate încăperile erau vopsite la fel, într-un roz pal cu o dungă castanie. Miroseau puternic a dezinfectant, care către seară se amesteca din ce în ce mai tare cu duhoarea ordinară a trupurilor omenești. Prima cameră era cea mai mare și în mijlocul ei se aflau o masă și un scaun de birou pentru medic. De ambele părți ale ei se aflau două măsuțe ceva mai joase. La una din ele stătea internul, iar la cealaltă externul care scria condica în ziua respectivă. Era un registru imens în care se treceau numele vârsta sexul, profesia pacientului și diagnosticul bolii de care suferea. La 1 și jumătate venea internul, suna clopoțelul și spunea omului de serviciu să introducă pe pacienții mai vechi. Aceștia erau întotdeauna foarte numeroși, iar internul trebuia să-i examineze pe cât mai mulți dintre ei, până când venea doctorul Tyrell la ora două. Internul cu care lucra Filip era un omuleț sclivisit și extrem de conștient de importanța propriei lui persoane. Se purta condescendent cu externii și își manifesta deschis resentimentul față de familiaritățile studenților mai vârstnici care fusese contemporani cu el și nu îl tratau cu tot respectul pe care s cotea el că le reclama actuala lui situație. Începea să dea consultații ajutate de un extern. Pacienții intrau și voi. Întâi veneau bărbații, cei mai mulți sufereau de bronșită cronică, o tusea furisită și seacă. Unul se ducea la intern, iar celălalt la extern, înmânându le bonurile de intrare. Dacă le mergea mai bine, se scria pe ele, continuă tratamentul 14 zile. Și ei plecau la farmacie cu sticlele sau borcănașele, ca să primească doctoria prescrisă pe încă două săptămâni. Unii dintre pacienții în tratament rămâneau mai la urmă ca să poată fi examinați chiar de medicul secundar, ceea ce însă nu izbuteau decât rare ori să obțină. Doar trei-patru căpătau această favoare, dacă starea lor părea să necesite atenția medicului. Doctorul Tyrell intra cu mișcări repezite și cu un aer vioi și degajat. Îți se amintea oarecum de un clovn care dă buzna în arena circului strigând. Uite, ne-am întors." Maniera lui părea să spună. Ce mai sunt și năzbătiile astea cu boala? Lasă că te fac eu sănătos cât ai bate din palme." Se așeza pe scaun, întreba dacă îl așteaptă câțiva pacienți mai vechi, îi trecea repede în revistă privindu-i cu ochi pătrunzători și în timp ce discuta despre simptomele lor, mai trântea câte o glumă, de care toți externii făceau un haz nebun, adresând-o internului care râdea și el din toată inima, deși avea aerul că e o obrăznicie din partea externilor să facă și ei haz. Apoi doctorul Tyrell spunea că ziua e frumoasă ori călduroasă, și îi suna ca să vină ușierul cu pacienții noi. Aceștia intrau pe rând și se apropiau de masa la care era așezat doctorul Tyrell. Erau oameni bătrâni și tineri și între două vârste, majoritatea muncitori, docheri, camionagii, lucrători din fabrici, canagii. Dar unii îmbrăcați cu rățel făceau parte dintr-o categorie evident superioară, vânzători din magazine, funcționari comercial și alții asemenea. Pe aceștia, doctorul Tyrell îi privea bănuitor. Uneori purtau haine jerpelite ca să poată pretinde că sunt săraci, dar ochiul lui era destul de ager ca să împiedice ceea ce considera el o înșelătorie și din când în când refuza să dea consultații oamenilor despre care socotea că ar putea foarte bine să plătească pentru asistența medicală. Femeile se făceau cel mai rău vinovate de asemenea fapte și prefăcătoria lor era și mai stângace. Unele își puneau o pelerină și o fustă zdrențăroasă, dar uitau să-și scoate inelele de pe degete. Dacă-ți dă mâna să porți bijuterii, înseamnă că-ți dă mâna să plătești și un doctor. Spitalul e o instituție filantropică," zicea doctorul Tyrell. Și cu asta îi înapoia bonul de ordine și striga să intre pacientul următor. Bine, dar am și eu un bon de consultație. Puțin îmi pasă de bonul dumitale. Dute Du-te de aici." Nu ți-a îngăduit să vii aici și să răpești timpul necesar celor care sunt cu adevărat săraci." Pacienta se retrăgea morăcănoasă și cu un aer încruntat. Probabil că o să scrie o scrisoare la aziar despre gravele greșeli săvârșite în administrația spitalelor londoneze," spunea doctorul Tyrell zâmbind, luând în mâna bonul următor și aruncându-i pacientului o privire pătrunzătoare. Cei mai mulți dintre bolnavi aveau impresia că spitalul e o instituție de stat pentru care plăteau o cotă din impozitele lor și deci asistența medicală li se părea un drept pe care îl puteau reclama. Ei și închipuiau că doctorul care le acordă timpul său e plătit foarte gras. Doctorul Tyrell îi dădea fiecărui extern să examineze câte un caz. Externii își duceau pacienții într-o cameră alăturată, erau mai multe camere micuțe și, în fiecare, se găsea o canapea capitonată cu stofă neagră de păr de cal. Puneau pacienților tot felul de întrebări, îi ascultau la plămâni, bătăile inimii, le palpau ficatul, notau observațiile lor pe fișa medicală, își formau în minte o idee oarecare despre diagnostic și apoi îl așteptau pe doctorul Tyrell să vină acolo. Doctorul venea urmat de un mic grup de studenți după ce termina de examinat pacienții masculini și fiecare extern citea cu tare anamneza. Doctorul îi mai punea câteva întrebări și apoi îl examina și el pe bolnav. Dacă era ceva interesant pentru ascultație, studenții puneau și ei stetoscopul. Așa se întâmpla că puteai vedea câte un bolnav cu câte două-trei stetoscoape pe piept și tot atâtea pe spate, în timp ce alți studenți așteptau nerăbdător să-l asculte și ei. Pacientul stătea în mijlocul lor puțin stânjenit, dar și încântat într-o oarecare măsură că se află în centrul atenției. Asculta și el fără să înțeleagă mare lucru. În timp ce doctorul Tarel discuta volubil cazul, unii studenți aplicau din nou stetoscopul pentru a recunoaște foșnetul sau crepitația descrise de doctor, iar apoi pacientului se spunea să se îmbrace. După ce se termina examinarea diferitelor cazuri, doctorul Tyrell se întorcea în sala mare și se așeza din nou la masa lui. Îl întreba pe studentul care se întâmpla să stea mai aproape de el ce i ar prescrie pacientului pe care tocmai l-a examinat. Studentul pomenea o doctorie sau alta. Serios?" comenta doctorul Tyrell. Ei, în orice caz, asta ar fi un lucru destul de original. Dar mă tem că trebuie să chipzui mai bine." Glumele lui îi făceau întotdeauna pe studenți să râdă și, clipind amuzat de propriul său umor scânteitor, doctorul prescria alt medicament decât propusese studentul. Când erau două cazuri identice și studentul propunea tratamentul prescris de doctor pentru cel din tâi, doctorul Tyrell își punea la contribuție toată inventivitatea pentru a născoci altceva. Uneori, știind că la farmacie oficianții muncesc până ca din picioare și preferă să le dea bolnavilor doctorii gata-preparate, rețetele bune ale spitalului pe care o experiență îndelungată le dovedise atât de utile, se distra scriind o prescripție cât mai complicată. Ăia să-i dăm noi ceva de făcut farmacistului. Dacă recomandăm mist, alb, o să-și pierdă complet calificarea." Prescurtarea de la mistura alba, mixtură albă, emulsie de opiu, prescrisă pe vremuri ca sedativ. Studenții râdeau și doctorul își rotea privirile asupra lor, savurând efectul glumei lui. Apoi suna și, când ușierul băga capul pe ușă, îi spunea, Adu-te, rog, femeile bătrâne." Se lăsa pe speteaza scaunului și sporăvăia cu internul, în timp ce ușierul mâna înăuntru bolnavele mai vârsnice. Intrau șiruri de celibatare anemice cu breton și cu buzele palide, care nu puteau mistui hrana proastă și insuficientă. Cu coane vârsnice grase sau slabe, îmbătrânite înainte de vreme pentru că născuseră mulți copii, unele chinuite toată iarna de tuse. Femei care sufereau badecutare, bade tare. Doctorul Tyrell și cu internul le treceau în revistă cât ai bate din palme. Timpul se scurgea repede și aerul din sala de consultații era din ce în ce mai apăsător. Doctorul se uita la ceas. Sunt multe paciente noi astăzi?" întreba el. Mă tem că da," zicea internul. Ei. Ei, ar fi cazul să le primim înăuntru." Continui dumneata cu bătrânele." Intrau. La bărbați cele mai obișnuite tulburări se datorau abuzului de alcool, dar la femei pricina era hrana proastă. Pe la ora se terminau. Filip, istovit de atât a stat în picioare, sufocat de aerul rău și de eforturile făcute, Pornea cu ceilalți extern către școala de medicină unde luau ceaiul. Munca aceasta îi se părea pasionantă. Vedea acolo omenirea sub forma ei cea mai crudă, ca un material pe care îl prelucra artistul. Și Filip simțea un fior ciudat când îi trecea prin minte că joacă rolul sculptorului și că pacienții sunt calutul în mâinile lui. Dând amuzată din numeri, își amintea de viața lui de la Paris, absorbită de culori, tonuri, valorație și câte altele, cu scopul de a produce lucruri frumoase. Contactul direct cu oamenii îi dădea un fior al puterii pe care nu-l cunoscuse până atunci. Era veșnic palpitant să le privească fețele și să-i audă vorbind. Fiecare din ei venea cu particularitățile lui, unii târându-și urât picioarele, alții cu un mers puțin împiedicat, unii cu pași greoi și înceți, alții călcând timid. Adeseori le puteai ghici meseria după înfățișare. Învățai cum să le adresezi întrebările ca să fie bine înțelese, descoperei în care privință mint mai toți și cum trebuie să-ți conduce ancheta ca să poți să smulgi totuși adevărul de la ei. Vedei modurile diferite în care priveau oamenii aceleași lucruri. Diagnosticul unei boli grave era primit de unii zâmbind sau glumind, iar de alții cu o disperare mută. Filip constata că e mai puțin timid cu acești oameni decât fusese vreodată cu alții. Avea multă înțelegere pentru ei sau, mai bine zis, se simțea apropiat de ei pentru că înțelegerea sugerează oarecum condescendență sau compătimire. Vedea că îi zbutește să-i liniștească și după ce îi se dădea un caz pentru a descoperi tot ce poate în privința lui, îi se părea că pacientul își încredințează fără teamă soarta în mâinile lui. Poate, gândea el zâmbind, poate că sunt născut să fiu medic. Ar fi nostim să fi nimerit în sfârșit singurul lucru pentru care sunt cu adevărat făcut. Lui Filip îi se părea că dintre toți externii, numai el observă interesul de-a dreptul dramatic pe care îl prezentau aceste după amieze. Pentru ceilalți externi, bărbații și femeile care veneau erau niște simple cazuri medicale, Bune dacă erau complicate și plictisitoare dacă erau simple. Ei auzeau crepitațiile la ascultație și se minunau de un ficat mărit peste măsură. Un sunet neașteptat în plămâni le oferea un subiect de conversație. Filip însă găsea mult mai mult în aceste lucruri. Pe el îl interesa pur și simplu să-i privească pe oameni, îl interesau forma capetelor și mâinilor lor, privirea din ochii lor sau lungimea nasului. În încăperea aceea vedeai natura umană luată prin surprindere și, adeseori urmasca obiceiurilor și convențiilor, era smulsă brutal, dezgolindu-le sufletul în fața ochilor tăi. Uneori era întâmpinat cu un stoicism născut care te mișca profund. Odată Filip dădu o consultație unui mitocan analfabet și spuse că e un caz fără speranță. Și cu toate că el însuși se știa în stare să se stăpânească, se minună de instinctul admirabil care îl făcea pe individul acela să țină capul sus în fața străinilor. Dar oare omul se putea dovedi la fel de viteaz și când rămânea singur față-înfață cu sufletul lui? Sau atunci se lăsa doborât de disperare? Uneori era vorba de o adevărată tragedie. Odată o femeie tânără își adusese la consultație sora, o fată de 18 ani, cu trăsături delicate și cu ochi mari albaștri, cu un păr blond care scânteia ca aurul, când îl atingeau o clipă razele soarelui de toamnă și cu o piele de o frumusețe uluitoare. Toți studenții își îndreptară privirile zâmbitoare spre ea. Rar li se întâmpla să vadă o fată frumoasă în încăperile acestea triste. Sora mai mare făcu istoricul familiei, tatăl și mama, muriseră de oftică și, tot din aceeași pricină, îi murise o soră și un frate și numai ele două rămăseseră în viață. De o vreme încoace, sora mai mică tușea și slăbea văzând cu ochii. Fata își scoase bluza și văzură pielea de pe gâtul ei, albă ca laptele. Doctorul Tyrell o examină calm, cu obișnuita sa metodă rapidă. Le spuse la vreo doi dintre extern să pună stetoscopul într-un loc pe care îl indica el cu degetul. Apoi o lăsă pe fată să se îmbrace. Sora ei stătea puțin mai la o parte și îi se adresă doctorului cu glas căzut ca să nu audă fata. Glasul îi tremura de frică. Domnule doctor, sper că nu e și ea bolnavă. Ba, mă tem că în privința asta nu pe nicio îndoială." Vai, și ea e ultima. Dacă se duce și ea, rămân singură pe lume." Începu să plângă în timp ce doctorul o cerceta cu un aer grav. În mintea lui își spunea că și ea e tip de ftizică și nu s-a apuce bătrânețile. Ce tânără se întoarse și o văzu pe soră sa cu ochii înlăcrimați, înțelese imediat de ce. Culoarea ai dispărut de pe chipul ei frumos și babe mari de lacrimi i se preliseră pe obraji. Stătura amândouă acolo câteva minute, plângând fără o vorbă, iar apoi, cea mai mare uitând de mulțimea indiferentă care le privea, se duse la sora sa o lua în brațe și o legănă cu blândețe de parcă ar fi fost un copil. După plecarea lor, un student întrebă, Domnule doctor, cât credeți că mai are de trăit?" Doctorul Tyrell dădu din numeri. Fratele și sora ei au murit la trei luni de la apariția primelor simptome. Cu ea o să fie la fel. Dacă ar fi niște bogătași, s-ar mai putea face ceva. Dar oamenilor ăstora nu pot să le spui să se ducă la Saint Moritz. Pentru ei nu e nimic de făcut. Odată, un bărbat voinic și în toată puterea bărbăției veni la consultație pentru că îl supăra un junghi persistent și doctorul său de la asigurări sociale nu zbutea să-i aducă nicio ușurare. Și verdictul în cazul lui era tot moartea. Nu moartea aceea inevitabilă care te îngrozea, deși cu ideea ei te deprindeai întrucât știința era neputincioasă în fața ei, ci moartea care se dovedea inevitabilă pentru că omul era o mică rotiță din mașinăria imensa unei civilizații complexe și n-avea mai multă putere decât un automat pentru a modifica situația. Singura lui șansă o reprezenta o totală. Doctorul însă nu era omul care să ceră imposibilul. Ar trebui să-ți găsești o slujbă mult mai ușoară." În branșa mea nu e slujbe ușoare. De, dacă continui tot așa, ai să mor cu zile. Ești foarte bolnav." Adică ce, o să mor?" N-aș zice asta, dar cu siguranță că nu ești potrivit pentru o muncă grea." Dacă nu muncesc, cine o să-mi țină nevasta și copiii?" Doctorul Tyrell dă dudii numeri. De sute de ori fusese pus în fața aceleiași dileme. N-avea prea mult timp la dispoziție pentru că mai așteptau mulți pacienți. Mă rog, îți dau o doctorie și poți să revii peste o săptămână să-mi spui cum îți mai e? Bărbatul își lo fișa pe care era scrisă rețeta inutilă și ieși. Doctorul putea să-i spună orice vroia că doar el nu se simțea așa de rău încât să nu poată munci mai departe. Avea o slujbă bună și nu-i dădea mâna să o lase baltă. Nu-i dau mai mult de un an de viață zise doctorul Tyrell. Uneori asistau și la scene comice. Din când în când se mai vea câte un licăr de umor specific mahalalelor londoneze, sau se întâmpla, ca vreo bătrânică, un personaj pe care lui Dickens i-ar fi plăcut să-l descrie, să-i amuze cu flecărea la ei caragioasă. Odată veni o femeie care făcea parte din trupa de balet a unui celebru music hall. Părea să aibă vreo 50 de ani, dar când își spuse vârsta, declară doar 28. și Era vopsită exagerat și ochii ei mari negri le aruncau studenților priviri languroase, nerușinate. Zâmbetele ei ispititoare erau groaznic de ordinare. Manifestau o încredere în sine nedezmințită și se purta cu doctorul Tyrell, care se distra copios, cu o familiaritate degajată de parcă ar fi avut de-a face cu un admirator amețit de băutură. Suferea de o bronșită cronică și spuse doctorului că o împiedică în exercitarea profesiei. Să fiu a dracului dacă știu din ce mi se trage, că eu în viața mea n-am zăcut niciodată la pat, nici măcar o zi. De asta vă dați seama la moment dacă vă uitați la mine." Își dădu ochii peste cap și cuprinse pe studenții într-o rotire a genelor ei încărcate de rimel, fulgerându-i cu zâmbetul dinților ei îngălbeniți. Vorbea cu un accent suburban, deși făcea pe rafinata, așa că fiecare cuvânt era de un comic irezistibil. Asta e o tuse dintre acelea care te ține toată iarna," răspunse cu multă gravitate doctorul Tyrell. Multe femei între două vârste suferă de această boală." Ei, dă-o încolo! Frumos mai vorbești cu cucoanele!" Până acum încă nu i-a trăsnit nimanui prin cap să-mi spună că sunt o femeie între două vârste." Făcu ochi mari, ținând capul aplecat plecat într-o parte și-l privi cu o cochetărie greu de descris. Ăsta este dezavantajul profesiei noastre," zise doctorul. Uneori ne împiedică să fim galanți." Femeia lor rețeta și-l învăluie într-un ultim zâmbet voluptos. Scumpule, sper că o să vii să mă vezi dansând, nu? Fără doar și poate." Sună să intre pacientul următor. Vă mulțumesc, domnilor, că ați rămas aici ca să mă ocrotiți. Însă impresia generală nu era nici tragică, nici comică. Nu-ți venea ușor să o descrii. Era multiplă și variată. Erau lacrimi și râsete, fericire și durere. Erau lucruri plictisitoare sau interesante sau indiferente. Depinde de cum le vedeai. Era tumultos și pasionant. Era grav, era trist și comic. Era banal, era simplu și totuși complex. Bucuria era prezentă, deopotrivă cu disperarea, dragostea mamelor pentru copiilor și a bărbaților pentru femei. Poftele se tărau prin încăpările acelea cu picioare de plumb, pedepsindu-i pe vinovați și pe nevinovați, pe soțiile neputincioase și pe copiii nenorociți. Băutura punea gheara pe bărbați și pe femei și le storcea inexorabilă birul. În încăpările acelea ofta moartea tot acolo diagnosticai și începutul vieții care o umplea pe câte obiată fetișcană de spaimă și rușine. Acolo nu exista binele și răul. Erau doar adevăruri, era viața.